Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manualah Wa la alhamdulillah wa la quwwata illa billahi amma ba'd Kau muslimin wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita selain insya taala kita memasuki bab yang ke-10 dari kitab tauhid. Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Asy-Syeikh Al Muhammad abd tamimi rahimahullah berkata Bab majaa fi ad-dhabhi li ghairi Allah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Jemaat sekalian Menyembelih untuk selain Allah Itu ada dua jenis Jenis yang pertama Takaruban wa ta'ziman Dalam rangka mendekatkan diri Dan pengagungan Maka ini termasuk ke syirikan. Bahkan syirik besar yang bisa menyebabkan pelaku pelakunya murtad keluar dari Islam. Sedangkan jenis yang kedua adalah Farhan wa ikraman. Menyembeli untuk selain Allah. Karena senang dan memuliakan. Maka ini hukumnya sunnah misalkan kita menyembelih demi menyambut tamu kita senang kedatangan tamu dan kita muliakan dia sehingga kita menyembelih untuk dimakan tamu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maka ayukini billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya. Apa menyembelih untuk walimatul orsh, resepsi pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, awlim walau bishatin. Buatkan, buatlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya, ini sunnah. Atau sekedar untuk kita makan atau jual beli. Maka yang kita bicarakan di sini bukan tentang itu, ya. Tetapi kalau seseorang bermaksud menyembeli untuk itu, pada asalnya dia adalah sesuatu yang terpuji, memuliakan tamu, atau bisa jadi sesuatu yang berubah untuk jual beli, untuk sekedar dimakan. Yang kita bicarakan di sini adalah penyembelihan yang syirik. Penyembelihan yang syirik. Itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Yang pertama, seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi dia niatkan untuk pengagungan atau pendekatan diri kepada selain Allah. Maka tidak ada gunanya dia sebut nama Allah. Kalau dia niatkan untuk pengorbanan Atau pengagungan kepada selain Allah ya. Ini adalah syirik Di dalam ibadah Sebagaimana akan kita sebutkan Dalil-dalilnya insyaAllah Kemudian yang kedua Yang kedua lebih parah lagi Dia menyembeli Dengan menyebut Selain nama Allah juga diniatkan Untuk pengagungan kepada selain Allah Untuk ibadah kepada selain Allah Maka ini adalah syirik Dalam rububiyah Dan dalam ibadah sekaligus -kaligus. Ya. Kemudian Yang ketiga adalah Dia menyembeli untuk Allah Tapi dia menyebut selain nama Allah Maka ini adalah syirik di dalam rububiyah. Jadi. Harus terpenuhi padanya dua syarat, Barulah sembelihan itu. Menjadi ibadah. Pertama dia sebut nama Allah. Yang kedua. Dia niangkan untuk Allah. Kalau dia kurang. Satu dari dua hal ini. Maka bisa jadi terjerumus dalam. Syirik rububiyah. Atau syirik ulubiyah syurid dia, artinya dia meminta tolong kepada selain Allah sebab bismillah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah dan mencari berkah dengan nama Allah ya. jadi ini tiga macam jenis kesyurikan untuk menjadi ibadah harus terpenuhi dua syarat pertama disembelih dengan menyebut nama Allah yang kedua diniatkan untuk pengagungan kepada Allah Dan sembelihan ibadah itu ada tiga macam Yang pertama Al-udhiyah Sembelian untuk kurban Inilah yang kita lakukan setiap tahun Pada tanggal 10 Dhul Hijjah sampai 13 Dhul Hijjah Kemudian sembelihan Aqiyah yang kita sembeli di hari ketujuh Kelahiran anak kita Disunahkan menyembeli Dua ekor kambing Untuk anak laki-laki Dan seekor kambing untuk anak perempuan Ya Kemudian sembelihan yang ketiga Disebut Al-Hadiu Iaitu sembelihan jamaah haji Dan Al-Hadiu ini Terbagi dua Hadiu syukrah dan fidyah Haji untuk bersyukur itu adalah syarat haji tamatuk dan haji kiram dan sembelihan untuk membayar denda. Kalau ada pelanggaran tertentu, tembusannya adalah membayar denda, yaitu menyembelih seekor kambing, kemudian dibagikan untuk fukara Mekah, khusus fukara Mekah. Dan kita enggak boleh ikut makan. Ia ya. itu dibahas di dalam fikih haji. Ia. Ya. Bisa jadi yang disembeli lebih besar daripada kambing, harus sapi atau ontak tergantung jenis pelanggaran. Ia. Ya. Jadi inilah tiga macam sembelihan ibadah. Maka kita menyembelihnya harus dengan nama Allah dan kita niatkan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sembelihan yang tiga jenis kesyirikan itu tadi itu adalah syirik besar dan juga menyebabkan sembelihannya haram dimakan. Yang boleh dimakan apabila disebut nama Allah padanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 118. Faqulu mimma dzikra smullah 'alaihi Ingkung tumbiayatihi mukminin, maka makanlah yang disebut nama Allah padanya, kalau kalian benar-benar beriman. Adapun yang tidak disebut nama Allah padanya, maka haram dimakan. Walaupun diniatkan untuk Ibadah tapi kalau sengaja seseorang tidak menyebut nama Allah memakannya adalah haram, kecuali dia lupa. Kecuali dia lupa, menurut Mayoritas ulama Halal dimakan, karena lupa Ya ada segelintir ulama yang berpendapat Pun haram dimakan Tapi yang benar insya Allah Kalau memang lupa, halal dimakan Ya yang Haram dimakan kalau dia Sengaja Sebagaimana dalam surat Al-An'am Ayat 121 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Wala ta'kulu Mimmā lam yuzkar ismullāhi 'alaihi wa innahu lafis. Janganlah kamu makan yang tidak disebut nama Allah atasnya karena sesungguhnya itu adalah kekafiran. Adapun kalau diniatkan untuk penyembahan kepada selain Allah walaupun disebut nama Allah juga menjadi haram dimakan. Jadi di samping itu kesyirikan itu juga haram dimakan. Allah sebutkan di antaranya dalam dua ayat. Pertama Surat Al Baqarah ayat 173, yang kedua Surat Al Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Hurrimat alaikumul mayta, walhamul khinzir, wama uhiila lebayil lahibi. Diharapkan atas kalian memakan bangkai, bangkai itu artinya yang mati tidak disembeli secara syar'i. Itu namanya bangkai. Dan Allah juga mengharamkan daging babi, wa ma uhil dalibayiril lahi bi. Dan Allah juga mengharamkan memakan sembelihan yang diniatkan sebagai penyembahan kepada selain Allah Subhanahuwataala. Jadi di samping itu adalah syirik, hewannya pun menjadi haram untuk dimakan. Ia. Ya. Namun sayang sekali jemaah sekalian masih banyak kaum Muslimin atau yang mengaku Muslim. Dan menyembeli untuk selain Allah Apakah menyembeli untuk Penghuni kubur Apakah untuk Satu Makhluk yang mereka yakini sebagai Penguasa di pantai tertentu Atau di gunung tertentu Kadang menyembeli Kerbau Atau hewan yang lainnya Kemudian mereka biasanya Membuang Kepalanya sebagai sesembahan Entah sisanya dimakan atau tidak, dan membuang kepala kerbau ini atau ditanam di tanah atau dibuang di lautan, ini juga termasuk kategori pemborosan. Ya, kalau enggak, dibu kalau enggak dibuang pun enggak boleh dimakan. Jadi kesirikan itu sekaligus pemborosan, karena menjadi haram untuk dimakan. Ya, jadi inilah pengantar bab ini. Kita masuk pembahasan dalil-dalil di dalam bab ini. Dalil yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul inna solati wan nusuki Katakan wahai Muhammad Sesungguhnya solatku dan nusukku, ibadahku Para ulama-ulama menjelaskan nusuk atau ibadah yang dimaksudkan di sini adalah penyembelihan Jadi ayat ini bermakna Sesungguhnya solatku dan sembelihanku wa mahyaya wa ma -mati. Hidupku dan matiku Lillahi Rabbil Alamin Hanya bagi Allah Rabb seluruh makhluk La syarikalah Tidak ada sebutu baginya Wa Wabidhalika umirtu Yang demikian itulah aku diperintahkan Wa ana awwalul muslimin Dan akulah orang muslim Yang pertama Surat Al-An'am ayat 162 163 Jemaah sekalian Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Menyembelih adalah ibadah yang sangat agung Sehingga dia disebutkan secara bersamaan Dengan ibadah yang paling agung Yaitu sholat Sholat adalah ibadah yang paling besar setelah tauhid Maka ini menunjukkan kepada kita Menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat Ibadah badan yang paling besar adalah solat, sedangkan ibadah harta yang paling agung adalah menyembelih. Walaupun pendapat yang lebih kuat adalah zakat, karena lebih banyak disebutkan solat dengan zakat dibandingkan solat dengan menyembelih. Namun setidaknya ini memberi pelajaran kepada kita, menyembelih juga merupakan ibadah yang sangat agung. Maka sebagaimana solat Apabila kita niatkan sholat itu Untuk menyembah selain Allah Adalah syirik besar Demikian pula menyembeli Kalau kita niatkan untuk pengagungan Dan persembahan Atau pendekatan diri kepada selain Allah Itu juga termasuk syirik besar Karena menyembeli Adalah ibadah yang sangat agung ya. Bahkan jamaah sekalian Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah Kewajiban memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata-mata Lillahi Rabbil Alamin Sebab dalam ayat ini ditegaskan Hanya bagi Allah Robb seluruh makhluk Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik Bahawa Robb Dialah yang sepatutnya disembah Apa artinya Rob? Rob itu adalah Zat yang memiliki Tiga sifat Mencipta Menguasai dan mengatur Itu arti Robul Alamin Yang menciptakan Yang menguasai Dan mengatur seluruh makhluknya Maka dialah Yang menciptakan kehidupan Dan kematian bagi kita dia yang menguasainya Dia yang mengaturnya Hanya Allah dia saja Yang menciptakan rezeki bagi kita Dia pula yang mengaturnya Dia pula yang menguasainya Hanya Allah Yang menciptakan kemanfaatan Ataupun kemudaratan bagi kita Dia yang menguasainya Dia yang mengaturnya Dan seterusnya jemaah sekalian Tidak ada yang bersekutu bersama Allah Di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya itu tidak pula ada yang membantu Allah. Tidak pula ada yang bersaing dengannya. Ini arti keimanan kita kepada Allah sebagai roh. Itulah yang disebut dengan Tauhid Rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata roh. yaitu mengimani atau mengesahkan Allah di dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Atau dengan definisi yang lebih singkat, Tauhid rububiyah itu adalah Mengesahkan Allah Di dalam perbuatan-perbuatannya yaitu kita yakin Hanya Allah yang melakukan perbuatan-perbuatannya Tidak ada yang membantunya Tidak ada yang bersekutu dengannya Tidak pula ada yang bersaing dengannya Dalam Menghidupkan dan mematikan Memberi rezeki Memberi manfaat dan menimpakan mudarat Mengatur dan menguasai seluruh makhluknya Inilah yang disebut dengan Tauhid rububiyah Pakai jemaah sekalian Kalau kita mengerti Hanya Allah yang berhak menyendam Sifat-sifat rob itu Sudah sepatutnya Kita hanya beribadah kepada Allah Yang satu saja Ayat ini mengingatkan kita Dialah rob Maka sudah sepatutnya Dia saja yang kita sembah Pelajaran berikutnya Yang bisa kita petik dari ayat ini adalah Al-ibadat tawqifiyah Ulama mengatakan Ayat ini menunjukkan bahwa Ibadah ibadah itu sifatnya tauhidiah. Apa arti tauhidiah, jemaah sekalian? Artinya kita enggak mungkin tahu kecuali ada dalil. Ini sifat ibadah. Kita enggak bisa beribadah, kita enggak mungkin tahu cara beribadah kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Buktinya apa? Nabi saw bersabda, "Wabizalika umirtu", yang demikian itulah aku diperintahkan. Hadirin jemaah sekalian, Nabi saja beliau enggak menciptakan sendiri melainkan wahyu dan perintah dari Allah. Inilah makna wa bidzalika umirtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam semua amal ibadahnya adalah perintah Allah. Bukan sesuatu yang beliau ciptakan sendiri. Demikian pula kita jemaah sekalian, hendaklah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah tidak mengada-ada di dalam agama. Kemudian Makna akhir ayat ini. Wa ana awwalul muslimin. Maksudnya adalah. Rasulullah s.a.w. Di sini ada dua makna. Kata para ulama. Maknanya adalah. Makna yang pertama. Aku adalah muslim yang pertama. Pada umat ini. Karena. Nabi Musa juga berkata demikian. Ana awwalul mu'minin. Aku adalah mu'min yang pertama. Maksudnya. Di umat beliau. Maka ini makna yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah muslim yang pertama pada umat Islam. Makna yang kedua adalah aku adalah muslim yang paling baik. Artinya dari seluruh muslim sejak Nabi Adam sampai hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muslim pada tingkatan yang pertama sekali. Beliau yang paling baik, bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia. Lebih mulia Dari seluruh malaikat Dan seluruh para nabi dan rasul Serta seluruh makhluk Bersamaan dengan itu Beliau hanya manusia biasa Seperti kita juga Buktinya beliau hanya Menjalankan perintah Allah Wabidhalika umirtu Demikian itulah aku diperintahkan Berarti beliau manusia biasa Seperti kita juga Sehingga tidak patut Dipersekutukan dengan Allah Maka apabila beliau tidak patut Dipersekutukan dengan Allah Selain beliau Lebih tidak patut lagi Untuk dipersekutukan dengan Allah Karena tidak ada lagi yang lebih mulia Daripada Rasulullah SAW Tidak ada lagi yang lebih dekat Kepada Allah Daripada Rasulullah SAW Kecuali ada segolongan Orang yang memiliki pemahaman menyimpang, Mereka meyakini Wali-wali mereka Lebih mulia daripada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Ini golongan yang menyimpang. Ulama seluruhnya sepakat para nabi dan rasul adalah makhluk yang paling mulia. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala. Fasolli lirabbika wan hab. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Fasolli lirabbika wan hab." Maka salatlah hanya untuk Rabbmu. Dan menyembelihlah hanya untuknya. Pelajaran yang pertama jamaah sekalian. Sama dengan pelajaran sebelumnya. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Karena disebutkan bersamaan dengan ibadah yang agung. Iaitu solat. Maka sebagaimana solat tidak boleh kita niatkan. Untuk penyembahan kepada selain Allah. Demikian pula menyembelih Tidak boleh kita niatkan untuk pendekatan diri kepada selain Allah. Itu adalah syirik besar Syirik besar artinya Menyebabkan pelakunya murtad Keluar dari Islam Kalau dia mati sebelum bertobat Dia tidak akan diampuni Dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya Ada pun syirik kecil Tidak sampai menyebabkan pelakunya Keluar dari Islam Ya. Kemudian jemaah sekalian Di dalam ayat ini Ada pelajaran penting yang bisa kita petik Yaitu solat dan menyembeli adalah sebaik-baiknya ibadah untuk mensyukuri nikmat Allah karena sebelum ayat ini ayat kesatu, apa bunyinya? inna aqtoyna kal kawthar sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu, wahai Muhammad al-kawthar apa itu al-kawthar? al-kawthar itu ada dua penafsiran bisa bermakna kebaikan yang melimpah berasal dari kata al-kathir banyak kemudian menjadi al-kauthar artinya kebaikan yang melimpah dan bisa juga bermakna seperti yang ditegaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda nahrun fil jannah wa Adanihi rabbi al-kauthar itu adalah sebuah sungai di surga yang di yang telah dijanjikan untukku oleh Rabbu. Jadi masya Allah ayat ini sudah jelas ya Nabi saw dijamin masuk surga. Aneh kalau ada yang mengatakan beliau belum terjamin masuk surga. Padahal para sahabat saja seperti 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Bagaimana mungkin nabinya tidak dijamin? Iya. Bukan hanya masuk surga, tapi Allah janjikan nikmat khusus, yaitu Al Kawkar, sebuah sungai di surga, sungai yang sangat indah, rasanya sangat enak, dan akan dinikmati oleh Rasulullah SAW serta umatnya. Sampai-sampai ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW tersenyum gembira. Sahabat pun heran. Ada apa tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum? Karena turun surat ini yang mengabarkan nikmat besar yang akan beliau dapatkan dan juga untuk umatnya. Dan lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, nikmat ini juga sudah bisa dinikmati oleh sebagian kaum muslimin di padang mahsyar setelah mereka bangkit dari kubur. Ketika matahari didekatkan sejauh satu mil Manusia benar-benar kepanasan Sampai keringatan Ada yang keringatnya sampai di kakinya Ada yang sampai di pinggangnya Ada yang sampai di dadanya Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri Sesuai dengan amalan masing-masing Tentu ketika itu mereka sangat kehausan Tidak ada lagi sumber-sumber air ketika dulu di dunia yang ada bagi kaum muslimin hanyalah telaga yang disebut dengan Al-Hawr Nabi SAW mengabarkan telaga ini berasal dari dua aliran dua saluran saluran yang terbuat dari emas dan saluran yang terbuat dari perak kemudian mengalirkan air ke telaga tersebut dari mana asalnya jemaah sekalian dari sungai Al-Kawfar yang berada di surga. Ketika itu belum ada yang masuk surga Belum ada yang masuk neraka Tetapi kaum muslimin Sudah bisa minum dari telaga Al-Kawthar Karena adanya dua buah saluran Dari surga Sampai kepada masyarakat Sebelum adanya Hisap, sebelum adanya Mizan, sebelum adanya sirap Kaum muslimin Akan menikmati telaga ini Yang berasal dari air Dari sungai Al-Kawthar di surga Nabi Sallam mengabarkan dalam banyak hadis tentang telaga ini Panjang dan, panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan, jadi bentuknya segi empat besar sekali. Gelas-gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Kemudian beliau juga mengabarkan airnya lebih putih dari susu, juga lebih putih dari perak dan lebih manis daripada madu. Siapapun yang sampai mendatanginya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan minum darinya, dan kalau dia minum darinya, dia tidak akan pernah merasa haus lagi untuk selama-lamanya. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji untuk menumbuh kita umatnya, semua umatka, semua umatnya di telaga tersebut. Mungkin itulah perjumpaan kita yang pertama kali dengan Rasulullah SAW untuk kemudian minum dari telaga tersebut. Beliau bersabda, "Ana faratukum al-lahawt. Aku menunggu kalian di telaga tersebut." Nabi SAW juga memiliki pesan khusus yang patut kita renungkan tentang siapa orang-orang. Yang akan berjumpa dengan Beliau di Telaga tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Umatku berdatangan, namun ada segolongan umat, Aku sudah kenal mereka, mereka pun bisa mengenali Aku, tetapi tiba-tiba jamaah sekalian mereka terhalangi, enggak bisa terus maju untuk minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedihnya mengatakan, "Umatku, umatku." Tetapi apa jawab para malaikat? "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Mereka dihalangi tidak bisa minum dari telaga itu karena kamu tidak tahu apa yang mereka ada adakan sepeninggalmu. Apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan yang mereka lakukan secara garis besar ada tiga perkara yang pertama, ada yang murtad sampai keluar dari agama Islam karena melakukan syirik dan keukuran yang kedua, karena mereka mengada-ada dalam agama dan ini persis seperti lafaz hadith ma'ahdazu ba'dad engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu ini tafsir yang kedua persis seperti makna hadis. Mereka menciptakan Ajaran-ajaran baru Sepeninggalmu tidak meneladani Dan yang ketiga Adalah para pelaku Dosa besar Terutama orang-orang yang melakukan dosa itu Secara terang-terangan Dan yang paling parah adalah Melakukan kezoliman Kepada manusia Terutama melakukan kezoliman Kepada orang-orang Yang menjalankan kebenaran Inilah tiga golongan yang akan terhalang dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, Nabi Sallam juga berpesan: Inna kum badi azaratan fasdiru hatta talpouni alal haw. Sesungguhnya kalian akan melihat setopeninggalku para pemimpin yang zolim. Kemudian jamaah sekalian, lihatlah apa pesan Nabi Sallam. Dalam menghadapi para pemimpin tersebut, beliau bersabda, "Fasbiru hatta talqauni al-hawd." Bersabarlah kalian agar kalian bisa berjumpa denganku di telaga. Artinya jemaah sekalian, hati-hati, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi para penguasa yang zalim karena itu berarti kita terancam tidak bisa minum. Dan bahkan tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW di telaga beliau. Maka ini bagian dari nikmat Al-Kawthar. Untuk mensyukuri nikmat ini, Allah perintahkan kepada nabinya Nabi SAW untuk mengamalkan dua ibadah. Fasuzli lirabdika wanhar. Solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbimu. Menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, solat dan menyembelih adalah... Sebesar-besarnya bentuk kesyukuran Terhadap nikmat Allah Semoga bermanfaat Ada sedikit waktu untuk tanya jawab Saya persilakan Sesajen Oh ya boleh dimakan atau tidak ya. Jadi pertanyaannya Kalau bukan sembelihan Kalau sembelihan sudah jelas Haram dimakan Bagaimana dengan Makanan yang lain Misal kue atau buah-buahan Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW Membayarkan hutang Urwah bin Masyud Al-Fakafi Rabbulahul Anhu dengan mengambil harta dari sesajen kaum musyrikin dahulu, ya, menunjukkan kepada kita itu sifatnya halal. Tetapi tentu jangan sampai memunculkan kemudaratan, ya. antum ambil antum dipolisikan, ya, misalkan. Atau kita ambil dalam bentuk hadiah, ini tidak boleh. Kalau mereka ngasih hadiah dari harta itu, itu tidak boleh kita ambil. Kenapa? Karena itu berarti mengandung persetujuan atas perbuatan mereka. Iya. Jadi, pada dasarnya itu halal. Namun, kalau bisa memunculkan kemudoratan, maka tidak dibolehkan. Iya. Wallahu'ala. Kalau belum akikah waktu kecil, dan sudah besarnya kurban akikahnya, apakah perlu dilakukan ketika dewasa? Sebagian ulama' berpendapat demikian. Seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Bahawa akikah itu boleh dilakukan kapan pun walaupun sudah dewasa. Karena tidak ada dalil yang memberikan pembatasan waktu. Hanya ada dalil yang mengabarkan waktunya yang lebih abdal. Tapi bukan pembatasan Yaitu pada hari ketujuh Itu waktu yang abdul Namun hadis tersebut tidak bermakna pembatasan Jadi kalau misalkan seseorang belum memiliki kemampuan Atau mungkin belum tahu hukumnya Setelah dia tahu dan setelah dia memiliki kemampuan Maka insya Allah pendapat yang kuat boleh dia lakukan kapan saja tidak terikat waktu lagi. Kapan saja boleh dilakukan walaupun sudah dewasa. Tetapi tidak boleh digabungkan dengan korban. Jadi harus niat secara terpisah. Iya. Bagaimana kalau sudah masuk waktu korban? Kita mau akikah juga. Dan akikahnya sudah lewat waktu. Iya. Maka korban yang didahulukan. Karena waktu berkorban itu terbatas. Sedangkan akikah... Tidak ada dalil pembatasan waktunya. Ya. Korban yang didahulukan, karena waktu berkorban terbatas hanya 4 hari. Bahkan, menurut sebagian ulama pun, ada yang berpendapat hanya 3 hari. Ada pula yang berpendapat hanya 1 hari saja, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Hijjah. Makanya kalau mau hati-hati, usahakan disembeli tanggal 10 Dzulhijjah. Hijjah. Ya. Bagaimana kalau kita beli ayam potong di pasar Yang tidak tahu disembelihnya Diucapkan basmalah atau tidak Dan bagaimana dengan membeli Memakan bakso yang digilingnya di pasar Yang kita tidak tahu apakah ada orang lain Yang juga menggiling daging babi Dalam wadah yang sama di tempat penggilingan itu Pada dasarnya Kalau itu pasar kaum muslimin Di negeri muslim Sudah jelas pasar kaum muslimin Maka kita Tidak perlu ragu Kalaupun ragu, keraguan itu enggak perlu dianggap ya. Kenapa? Karena kaidah syariat mengatakan Al-yakin la yazulubi syakir Keyakinan itu tidak boleh hilang dengan adanya keraguan Artinya apa? Pada dasarnya seorang muslim Hukum asalnya dia menyembeli dengan nama Allah Dan dia tidak mencampurkan dengan yang haram Seperti daging babi. Itu asalnya seorang muslim yang kita harus yakini Karena dia muslim ya. Tidak bisa dihilangkan Hanya sekedar ragu Ini kaidah syariat penting Bermanfaat dalam banyak perkara Keyakinan Jangan sampai hilang dengan keraguan Gak boleh hilang dengan keraguan Kecuali Kecuali Dengan keyakinan yang Semisal Misalkan ini pasal muslim Tapi kita yakin Walaupun pasar Muslim, kita sudah lihat sendiri atau kita dengar informasi yang terpercaya, sampai kita yakin mereka menyembeli tidak sesuai syariat. Kalau sudah yakin seperti itu, barulah kita apa namanya tidak boleh mengkonsumsi dari pasar itu sampai betul-betul kita pastikan ini sudah disembeli sesuai dengan syariat. Yeah. Ya, bahkan jemaah sekalian, sembelihan ahluul kita pun. Pada dasarnya, boleh. Sembelian Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dibolehkan. Tetapi, kalau kita sudah tahu, atau minimal persengkaan yang kuat, Ahlul Kitab sekarang, tidak lagi menyembeli sesuai dengan ketentuan syariat. Beda dengan Ahlul Kitab dahulu. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih menyembeli sesuai ketentuan syariat. Tapi sekarang nggak lagi. Bahkan jemaah sekalian Jangankan kan menyembeli sesuai syariat. Menyembeli pun sudah tidak mereka lakukan. Ya. Hewannya dilempar begitu aja ke musin, mati. Nggak disembeli. Atau kalau ayam kecil cuma diketok kepalanya. Anjing dimasukkan di karung, dipukul. Subhanallah. Itu cara mereka membunuh binatang. Mereka sudah tidak mengenal lagi cara penyembelihan. Tapi andai kan terjadi Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani Dan dia menyembeli sesuai syariat Maka halal dimakan Ada ya. Adapun sembelihan musyrikin Selain Yahudi dan Nasrani Itu semuanya haram dimakan ya. Dan ini juga berdasarkan Kesepakatan ulama, ijma' ulama' Tidak datang atas undangan Untuk tahlilan tapi besoknya dikirim ke rumah, bolehkah dimakan? Ya. ya maaf sekalian. Kalau yang dimaksud tahlilan di sini adalah selamatan kematian, tiga hari misalkan, tujuh hari, empat hari dan yang semisalnya, ini sepatutnya kita hindari karena tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallam. Dan tadi sudah kita dengarkan hadis orang-orang yang ada-ada Tanpa petunjuk Nabi SAW Terancam tidak akan berjumpa dengan beliau Di telaga Dan tidak akan minum dari telaga beliau Bahkan Imam Syafi'i secara khusus Mengingatkan dalam kitabnya Al-Umm Wa'akrahul ma'tam Beliau mengatakan Saya tidak suka kumpul-kumpul Untuk makan Setelah mayit Dikuburkan Makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan Itu ajaran Imam Syafi'i kalau mengikuti Imam Syafi'i justru beliau mengatakan saya tidak suka ada kumpul-kumpul lagi untuk makan-makan setelah mayit dikuburkan. Ia. Jadi Imam Syafi'i melarang dan yang lebih penting kita pahami adalah itu tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun makanannya pada asalnya halal kalau zatnya halal. Iya. Yeah. Enggak bisa kita katakan makanannya haram Kecuali kalau kita ikut makan, maka mereka akan mengira berarti kita setuju. Iya. Yeah. Maka sepatutnya untuk dihindari. Iya. Yeah. Wallahu a'lam. Apakah uang hasil korupsi? Uang rentenir, bagaimana hukumnya untuk korban Jawabannya tidak boleh, tidak sah. Tidak boleh uang haram Untuk ibadah Rasulullah SAW bersabda Innallaha tayyibun La yakbalu illa tayyiban Sesungguhnya Allah Maha Baik Tidak menerima kecuali yang baik Jadi untuk ibadah Tidak boleh menggunakan uang haram ya. Ada orang yang Pakai akal ya, Dia bilang supaya impas ya. Subhanallah Ini salah besar Allah Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik yeah. Lalu bagaimana solusinya? Pertama tobat Yang kedua uang itu diserahkan pada satu dari dua golongan Pertama kepada orang-orang fakir -orang miskin Yang kedua kepada fasilitas umum Bukan untuk fasilitas ibadah Atau pondok pesantren Tapi fasilitas umum Yang bisa dinikmati oleh orang muslim Juga orang kafir. Dan itu jangan sedikitpun diniatkan sedekah Kita menyalurkan harta haram kita Setelah kita bertobat Jangan diniatkan sedekah Itu bukan sedekah Tetapi itu namanya kita berlepas diri Dari harta haram tersebut Itu kalau kita tidak bisa lagi Mengembalikannya kepada haknya Kepada yang memiliki haknya Tapi kalau bisa dikembalikan Harus dikembalikan Seperti harta korupsi ia ya, harus dikembalikan kepada negara. Iya, atau harta, harta curian harus dikembalikan kepada pemiliknya. Beda dengan harta yang sudah enggak mungkin kita kembalikan lagi, maka kita berlepas diri darinya dengan cara berikan kepada orang fakir atau fasilitas umum tidak diniatkan untuk bersedekah, tapi berlepas diri dari harta haram itu. Iya. Sudah habis waktu? Berapa menit? 5 menit. Mungkin masih ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan Pak. Asalamualaikum warahmatullahi ya. Ini pertanyaan pernah diajukan kepada Lajnah Daimah yaitu Komite Fakwa yang ada di Makkah dan Madinah. Jawabannya adalah itu boleh. Memotong dengan mesin sekali mengucapkan basmalah. Dengan syarat yang memotongnya adalah seorang muslim atau ahlul kitab sekali mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Jadi basmalahnya seperti itu, bukan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillah wallahu akbar. Iya. Boleh cukup sekali dengan mesin untuk menyembelih lebih dari satu, ratusan atau ribuan tidak masalah. Ya, dengan syarat yang menjalankan mesinnya, yang memutar mesinnya adalah seorang Muslim atau ahli kitab, dan dia mengucapkan basmalah cukup sekali, insya Allah itu apa namanya halal, tidak masalah insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada mesin yang enggak sampai putus kepala, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kenapa para ulama menyebutkan hikmahnya? Karena kalau masih dia tersambung ke otaknya, dia masih bereaksi untuk mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya. Atau dia masih bereaksi untuk meronta-ronta. Makanya kata para ulama, setelah disembeli jangan dipegang lagi, lepaskan. Makin kuat dia meronta-ronta, makin bagus. Supaya makin banyak darahnya keluar. Dan itulah tujuan penyembelihan. Di antara hikmah penyembelihan adalah mengalirkan darahnya karena darah yang mengalir itu haram dimakan. Iya. Tapi orang-orang kafir sengaja darahnya dibiarkan biar berat. Iya kan? Ini penipuan dan juga hukumnya haram dimakan. Iya. Subhanallah. Dari sini kita bisa melihat keindahan Islam Dalam setiap syariatnya Yang benar-benar datang Dari Allah Yang maha hikmah Yang maha bijaksana Dan maha berilmu Yang lebih tahu Mana yang terbaik untuk kita Ya Masih ada sedikit waktu? silakan. Salam Alhamdulillah di kembali kepada penyembelian. Saya melihat, menyaksikan sahaja makhluk makhluk kurban itu ada kurban yang belum mati 100% itu sudah dikuriti. Itu tidak patut, karena termasuk menyiksa hewan tersebut. Ya, tidak sepatutnya. Jelas-jelas itu penyiksaan. Rasulullah SAW bahkan telah berpesan kepada kita, ida qotal tum fa'ahsinul kitla, wa ida dzbah tum fa'ahsinul dzbah, wal yuhidda ahdukum syafradahu, wal yuri jadi Kalau kalian membunuh, Perbaguslah dalam membunuh. Walaupun membunuh musuh, Nabi SAW melarang mencincang-cincang mayat. Kalau kalian menyembeli, perbaguslah dalam menyembeli. Tajapkanlah pistolmu dan buat nyaman hewan sembelihannya. Subhanallah, sebelum dia mati, sebelum jadi sembeli, disuruh bikin dia nyaman, dikasih makanan yang layak, tidak dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat. Itu petunjuk Islam, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh tajamkan pisau supaya apa cepat mati kan? Kalau tumpulkan tersiksa dia, apalagi kalau di kulit masih hidup, ya sudah jelas itu penyiksaan. Jangankan itu jemaah sekalian. Rasulullah SAW melarang kita menyembeli hewan yang lain di depan yang lain. Kata Nabi SAW itu sama saja kamu membunuhnya dua kali, ya, enggak boleh. Kita sembeli satu, yang satu menyaksikan, tutup atau bawa jauh-jauh supaya dia enggak lihat. Sama seperti itu, perlakuan Islam terhadap hewan. Ya, jadi enggak boleh ada apa namanya tindakan-tindakan yang menyebabkan hewan itu tersiksa. Lebih cepat mati lebih bagus. Ya, supaya dia tidak lama merasakan siksaannya. Itulah hikmah perintah menajamkan pisau, biar dia lebih cepat mati. Ya. Barangkali demikian. Mungkin waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon ma maaf. Subhanallahum wa bihamdi. Asyadu wa la ilaha ila anta astagfiruka wa atuhu ilaih. Wa ala nabi Muhammadin wa alihi wa salam. Wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.